رحمان الرحیم الکتابتو پنزم کسم ده کتابت سورتو ها این یکتب الشیخ و مسموعه لحادرن او غائبن بخطویه او امره و اید دی سورت داده چه استاز یا موجود یا غائب شاگر تا خپل مسموعات دا غوړ د اولیږي ویل کی غله ور کی یا غله د لیکلو حکم کی وهیا نوعان د دوه قسمه مقرونه اجازه دا مقرون به اجازه تیجره ته په وسطه کاجست کما کتبت لک اجازت میں درکڑے گا جتالے ملی کریو علی کا ونحوی ذالے کی عدا سے دویم دے مجردتون ان الاجازہ لیجازتنا خالی وی کائیں اکتب لہو بعد ولا حادیث علی کی ورتباز حادیث ویرسلہا لہو دت علی گی ولا یجیزو بے روایت ہا اواغت ددید روایت اجازه تنکی حکم الروایتی بها عمل مقرونه بلیجازه فر روایت بها صحیحت هر چی د اجازه صرفی وستی ن روایت پدی صحیده وحیا فصحت و قوت کل مناوله المقرونه دا د او قوت کې پېښاندې مناولې مخروونی یې ورې کل ور تا اجازه موکو او هر چې مجرد د اجازه نه دی جازت ندی فمنع الروايه بها قوم نو من کړي د پې روایت یو قوم واجادها اخرون نو رو اجازه کړي وسحي والجواز صیح خبر جواز د ان د هل حی پهدو له معو محددینو ل اشې ها معلیجاذا ځکهدي کې او قسم ته د اجازت خبردارې د چې ته چاه خپل مصوع ته ورسلی کلي اوږ داته اجازب دی دا یو بله مسله درته هل تو ش تا را الخط د کتابت د اعتماد د پارا گواهی شرط ده کنا ځکه خط خطره مشابهی کی دیشی بل چالی کله ویش ترته بعضهم البینۃ علی الخط بعضی علما کرامو شرط کړه ده گوا په خط ودعوا ان الخط یشبه الخط عدد دا دا وکړه ده چې خط خطره مشابهی کی خو قول زعیف د زعیف خبر اده ومنهم من قال او بازدا سدي چې ویلي یک فی معرفت المکتوب لیه وه وی کافی د پی جندل چې چاته خط لیګل شوی دی خطو الکاتب ایغه پی جنې چې دا دا غلیکون کی خط ده لان ال لان خط الانسان خط الانسان لا یشتبه بغیرېہی بل سره مشابه نیو دا صحیح خبره ده الفاظ د اعداد دي بسوي ا التصريح بلفظ الكتابه ايه د به تو وضاحت کوي په لفظ د کتابت کا کولی کتاب الی فلان <تصفح> ما تفلانی خطر له غله اولیتان بالفاظ السماع والقراءه مقيده یا براتل کوي په الفاظ د سما والقرات مُقَيِّدَتًا او دَقِرَات خُ مُقَيِّد بَي كَكَوْلِ حَدَّثَنِي فُلَانٌ كِتَابَتًا وَأَخْبَرَنِي فُلَانٌ كِتَابَتًا سبو شوئی پا خبر را کرده خو كتابتن حَدَّثَنِي فُلَانٌ كِتَابَتًا نُدَاقِد دَ كِتَابَتًا بَسَكَي نُقُرَ خ کولی اصول د خپل پیغمبر د احادیثو د حفاظت لپاره دی اهل علم او وزع کړي الله دې زموږ او د ټول ملت طرف نه خیر ور کوي او الله رب عزت له درجات په جنت فردوس کې اورته ور نصیب کړي مسته کوای